Se slišimo, se slišimo. Tako preverili smo vse PCT-je in lahko začnemo. Dober večer, lepo pozdravljeni najprej spoštovani Župan Rogaške Slatine, magister Branko Kidrič, cenjena gospod Jaša Urankar z javne agencije za knjigo, podpredsednik Društva slovenskih pisateljev dr. Zoran Pevec, koordinatorica Mledinskega kulturnega centra Maribor MKC Črka Petra Kolmančič, ceneni kritičarki in kritik, pesniki in pesnice, podporniki, podpornice, dobrodošli na letošnjem že 18. festivalu Pranger. Brez vas festivala preprosto ne bi bilo. Hvala. Lepo pa se vidimo, seveda pre, um, pozdravljamo tudi vse gledalce in gledalke, ki nas spremljajo prek spleta oziroma tega video prenosa. Bori Smiran, Kopriva Juri, Josodurni, Negoda, Peter Samotar, Pod vsemi temi pseudonimi je ustvarjal in pisal Josip Striter, ki je poezijo pojmoval kot izraz človekove razprtosti. Ni bil ljubitelj realnega sveta. Bil je pisatelj, pripovednik, dramatik, satirik, mladinski pisatelj, ter tudi urednik in slovstveni preroditelj. V slovenski literarni zgodovini ga poznamo predvsem kot pomembnega literarnega kritika. In kar mi je pri njem najbolj všeč je, da je kljub svojem bogatem življenju, vsem znanju in popotovanjih obdržal svojo domačnost. Pred 98. leti se je ustavil prav tu v Orogaški slatini. V tej mirni dolini je preživel poslednje mesece svojega življenja. Bival je v vili Jakomir, ki je danes tudi Stritarjev dom. In Tako kot je refleksija tedaj prevevala njega, zdaj že 18 let bogati festival Pranger. Hvaležni smo, da se tudi letos v tem mirnem mestecu obdanem s kulturo, počutimo tako domače. Naj, največja zahvala gre seveda gospodu Žip, Županu, magistru Branku Kidriču, ki ga vabim tudi k besedi. Dobro večer, še enkrat, spoštovane gospe, gospodje, ni dolgo, odkar smo se nazadnje srečali, v mislih imam sinočni večer z nekaterimi pa zdajle na Evropski ploščadi. Prvi, verjetno ste sami zaznali, da smo za letošnji pranger poleg tega strokovnega dela pripravili še kakli spremnajoči program in eden od teh dogodkov se odvija še zmiraj. Festival kolinarik in jaz upam, da ste začutili en drogačen feeling na tem družabnem področju, tudi v naše mestu, v našoj občini, kar sicer ni ravno vsak teden, ni običajno. Vendar pa tudi ob tej priložnosti želim izražati zadovoljstvo in na nek način ponos, da smo že 15, kot smo slišali, od 18 prangarjev, lahko gostitelji zaključne prireditve, danes ponovno podelito tudi striterjeve nagrade in eh, trudimo se da bi vsem, ki si želijo ustvarjati v naši občini ali želijo predstaviti svoje zgodbe, im šli kar se da naproti. Tako tudi vam eh, skozi številna eh, strokovna srečanja, kritiške mize in tako dalje, da bi lahko skozi počutje dali največ na tistem segmentu, ki vam je vsak dan najbolj tudi blizu. Čestitke Urški in vsem glavnim bakterijem tudi za 18. pranger, čestitke vsem vam, ki ste v teh dneh v Rogaški slatini, mi smo se trudili, da bi vaše počutje bilo, kar se da, prijetno, če še ne bo nocoj tule dovolj, se vrnemo na evropsko ploščad, ne bo vam žal, jutri boste lahko normalno spremljali strokovni del nadaljevanja festivala Pranger, čeprav pa je malo tema v dvorani, pa se mi zdi, da tudi tisti, ki ste bili na kulinaričnem večeru, še kar v redu izgledate. Vse dobro vam želim in uspešno delo še naprej. Najlepša hvala, župan. Torej, Josip Striter je kar nekaj desetletij v rokah držal vse niti. Ovijal se okoli lirike, epike, dramatike, književne, umetniške, socialne in politične kritike. Bil je velik mojster in patriarh našega slovstva, ki ga je vcepil narodni kulturi kot njeno neobhodno sestavino. Striter je imel in ima še dan danes na slovenske poete ogroman vpliv. Njegove ideje in pesniške vrednote so v dušah naših pesnikov našle rodovitne tla, tako kot tudi kritiški prangar. Festival so letos v ožji ekipi ustvarile producentka Neška Struc in doktorica Sara Špelec, Urška Komino, ki je bila tudi vodja odnosov z javnostjo, magistra Nataša Koražija in Majo Kovač iz knjižnice Rogaška Slatina, ki sta spomladi poskrbeli za uspešen otroški program Ela Mali Pranger. Pa tukaj imamo Natašo Čebular z Društva slovenskih pisateljev ter vodja festivala Urška Črne, ki jo vabim na odr. Dober večer. Spoštovane in spoštovani dragi gostje, gostje in gostitelji, pozdrav vsem, ki nas spremljate v živo tukaj v dvorani in na spletu. Naše srečanje je butično, pravi vodja naših odnosov z javnostmi. Gre za izpolnjavaj iz besede butik, izbrana trgovinica. Obstaja pa tudi izraz butičnik, po slovarju slovenskega knjižnega jezika trmast, nepopustljiv človek. E, mi to nismo, ne? ali vsaj dovolj krat nismo, da zadostuje za pretočnost, gibkost in mir Sonce. E, kot nekakšna gorska rastlina v skalni pranji, ne potrebujemo veliko. Kar dajemo, se ne meri v kvantiteti. Ne vrhunska poezija, ne vrhunska literarna kritika se ne postita kupiti. Navdihuje nas pa operizacija slovenskega medijskega prostora. Kaj ponuja Pranger? Pesnik na Prangerju dobi skrbno prebrano, analizirano, pretuhtano zbirko, zunanji odziv na svoje ustvarjanje, kar je mnogim trgocenom. Dobijo strokovno in tudi lajično bralsko pozornost. Kaj na prangerju dobi kritik? Velik zalogaj slovenske pesniške produkcije, kar malo prevelik, in pesničino, pesnikovo pozornost. Med ne stike, pogovore, pogled na negovane, zelenice in grede rogaške slatine tega prelepega kraja, kjer se počutimo doma. Uh, Rogaška slatina je uh, res med najbolj negovanjimi kraji v Sloveniji, če ne najbolj. Smeh in skupnost, to dobimo vsi. Letos, slavimo 15 leto, smo že slišali skupne poti z Rogaško slatino in bolj kot kadarkoli doslej gre za letošnjo uspešno izvedbo, upam, da bo do jutra zdržala ta treditev. Zahvala ekipi Kulturnega centra Rogaška slatina, direktorju, tehnični ekipi in producentki Sandri Mitrovič, Hvala tudi ekipi Šmarskega zavoda ter društvu Gaja, ki nas je včeraj skupaj z Veljaki sprejela v Lemberu. In ministrstvu za kulturo za obisk visoke gostje. Na občini Rogaška Slatina imamo Angele Varuha, en ste spoznali, Branko Kidrič in vodja oddelka za družbene dejavnosti Polona Golob Kovačič. Velika hvala pa tudi sveda javni agenciji za knjigo, katere pristojno predstavnico za kulturo in literarne preditve smemo danes pozdraviti med nami. Uh, moj govor bo uh, najbolj letos uh, kratek in v izražanju zahvalj, naj se pomodim pri naši krasni ekipi še enkrat Neška Ostruc, moja desna roka, pa leva tudi. Um, ja, um, Hvala za odličen vložek in lahkoten korak. Nataša Krožija Maja Kovač sta nas razbremenili pri otroškem programu, prizadevni Sara Špelec, Komino, Urška Komino, Grega Ulen in Laura Repoš, ki sta se spomladi in do konca augusta oglašala na Facebooku in pred davnimi leti, se mogoče kdo spomni, odrasla z nami a, kot gimnazica gimnazijevič. Sprem, Hvala Damjanu Mercu in Grand Hotelu Rogaška Resort, ki nas je imenitno nastanil in nahranil, in Nataši Čebular iz Društva slovenskih pisateljev v Pravnemu odboru, da se pa predsedniku Dušanu Mercu, ki ga danes ni tukaj, in podpredsedniku dr. Pevcu, ki je, če smem zaupati, ne, dal pobudo, da se Stritareda nagrada podeljuje prav tu, Ja, hvala. Bodite z nami vsi še prihodne leta. Sicer se malo spet vidimo, leto bo hitro na okolj, zdaj pa lep vecer in se najdemo po obranju ob kupici in prikrisku. Hvala. Najlepša hvala vodi festivala za te čudovite Besede. Kot sem že rekla, festivala brez vas preprosto ne bi bilo. Danes tukaj, jutri tam, drugi kraj druga mesta, če mi všečni tu, drugam urno me popelje cesta. Kakor ptica, ki leti čez gore in čez planine, kraje gledam in ljudi, kaj mi marnih bolečine. Kdor to laži mi srce, ko to lažbe milo prosi, kakor svoje jaz gorje, vsak gorjena svoje nosi. Izcikla popotne pesmi Josip Striter. Dragi moji, sedaj smo prišli do ključnega dela današnjega večera. Podeliti vi Striterjeve nagrade 2021. Tako podelitvi letošnje striterjeve nagrade, nagrade za literarno kritiko, s katero želi društvo slovenskih pisateljev opozoriti na mlada profesionalna kritiška peresa. Nagrada je bila pred 25 leti ustanovljena na pobudo Vitala Klabusa. Ime pa je dal nekdani predsednik društva slovenskih pisateljev Veno Taufer. Med dosedanimi nagrajenci in nagrajenkami so seveda tudi Prangerevi kritiki. Alenka Jovanovski, Goran Dekleva, Mojca Pišek, Tanja Petrič, Maja Šočur, Diana Pungeršič in Veronika Šoster. Na slavnostnem večeru 18. festivala Pranger v tukajšnji dvorani Kulturnega centra razglašamo ime letošnje stritarjeve nagrade 2021. Podpredsednik Društva slovenskih pisateljev dr. Zoran Pevec pa bo nagrado tudi podelil. Lahko pridete tudi sem. Ja, lepo pozdravljeni. Moram reči, da mi je prav veliko veselje, da vas lahko pozdravim v imenu društva pisateljev, ne samo zaradi tega, ker bihajamo tam, ampak tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da sem že kar nekaj časa zelo pripaden temu festivalu. Zaradi tega seveda tudi čestitam Urški in samostalim ostalim organizatorjem, ki sodelujejo pri prangerju. Poezija, ja. Za poezijo je značilno, da je neupisljiva, noetična, torej gre za neko razodetje, bežna in pa pasivna. Torej gre za navidezno bežnost in um, za navidezno pasivnost. Uh, skratka, če bi sodili samo po tem, bi lahko rekli, kaj pa pravzaprav tu počne kritik. Ampak že stari Grki so hodili v Delfe po odgovore na svoje vprašanje. In morda hodi poezija po odgovore na svoje vprašanje ne samo k bravcu, ampak tudi kritiku. Seveda je na svetu uh, večina poezije poprečne oziroma šipke, verjetno je tako tudi s kritiki. Ampak letošnja žirija za stritarevo nagrado je seveda iskala tiste kritike oziroma tistega kritika, ki je presežen. In ker sem bil tudi sam, eden od članov te žirije, z veseljem razglašam, da je letosni nagrajenec za mladega kritika eh, Robert Kurep. Eh, ob razložitev pa bo povedala eh, predsednica komisije Veronika Šoster, letna nagrajenka. Dober večer. Robert Kurec se literarni kritiki posveča zredlja časa, intenzivna je pa v zadnjih letih, ko redno piše za revijo literatura in časnik delo. Posebno pozornost namenja sodobni prozni produkciji, njegovi kritiški začetki pa segajo na področje filmske kritike, ki jo še vedno piše za reviji ekran in kino. Je natančen bralec ter pretanjen in zagnan presojevalec literarnih del. Njegova kritiška besedila pa se ne bojijo obiranja neuhojenih poti. Zato je njegovo pisanje spontano in polno nepričakovanih izkodišč, sklepov ali zasukov. K vsakemu obravnavanemu autorju ali autorici pristopa na svojstven način, pri čemer izbira razgibana gledišča, kar ga pogosto napelje na ukvarjanje širšimi literarnimi vprašanji, ki jih preuprašuje in razčlenjuje na poglobljen način. Nenazadnja prepoznava, razgalja in pronicljivo pojasnjuje tudi morebitne trivialnosti, kot so stereotipnost, schematizacija, redundanca, kompenzacija. Stališče zastopa jasno, uporablja prepričljivo in razumljivo argumentacijo, obenem pa z ironiziranjem ali igrivimi jezikovnimi sredstvi v tekste v naša sproščenost. Zaradi filmskega zaledja So njegove literarne kritike bogate z navezavami na sedmo umetnost in obratno, kar še dodatno razširja polje njegovega pisanja. Žirija ga prepoznava kot preudarnega, prodornega in obetajočega kritika. Najlepša hvala za te beseda. Seveda se tudi festival Pranger pridružuje um, čestitkam. Naj še povem, da je bila žirija letos v sestavi, torej Veronike Šoster, predsednice, doktorja Zorana um, Pevca in pa Martine Potisk. Vabimo seveda tudi dobitnika k mikrofonu, da pove nekaj besed. Uh, ja, hvala lepa, oziroma ne, vse piše vse v govoru. Spoštovani. Um, najprej hvala, hvala, lepa za nagrado. Uh, se pravi, uh, hvala komisiji, urednikom, um, ki me objavljajo, frizirajo, konc koncev tudi uh, kritiškim kolegom za vse možne uvide na neke skupne knjige, ki jih beremo in pač tudi, tudi ljudem, s katerimi preživljam čas, doživljam stvari in se pač pogovarjam o, o stvarih nasploh. Um, Danes bi ob tej priliki z vami rad delil neki misli uh, o, ne mogoče mojem odnosu do literature ali pa umetnosti nasploh. Um, Včas, včasih imamo občutek, da se danes od literature in umetnosti zahteva preč nekega angažmaja v najbolj neposrednem smislu, ki se dogaja predsem na nivoju tematike. Zato se mi zdi pomembno, da tudi sam kot kritik ne pozabim, da se angažma literature in umetnosti dogaja že na ravni estetskega pogleda, percipiranja lepega, fascinacija nad jezikom, naseljevanja v izmišljenih svetovih, kjer srečamo realno, ravno v načinih, kako zapolnjujemo nekata ta prazna mesta. Literatura je estetski objekt, ki transformira že značinom udeleženosti v dejavnosti branja. Ko se soočimo jezikom, z jezikom, iz katerega kot v nekih nadrealističnih eksperimentih, zrastejo neki novi, še ne umetni organizmi, pozicije, perspektive, občutja, ki jih prej nismo mogli misliti ali ozavestiti. Zato tudi mislim, da ne more nastati neka vrhunska literatura, ki ne bi pomenila tudi intervencije v lasten mediji, v jezik, v njegovo kodo, v načino njegove rabe. Ampak kljub vsej tej fascinaciji, ki jo poraja literatura, pa se vse ne moramo pretvarjati, da gre za nek povsem transcendentan objekt iz neke pete dimenzije, ki omogoča zgolj trenje čudenje, kot bi opazoval nek naraven pojav, kot so ali nevihta, sončni zahod, zasnežena gora ali pa valovanje morja, ne nastane skratka nič. Je tudi produkt nekih, nekih interesov, politike, ideologije, družbenega konteksta. In to je nek mogoče paradoks umetnosti estetskega objekta, ki ga mora njegov opazovalec vzeti v zakup. In morda je ravno kritik iz dneva v dan soočan s to nalogo združevanja teh navides, nezdružljivih perspektiv tega dvojnega pogleda, se pravi pogleda, ki doživlja in si mora dovoliti osebno udeleženost, a, ki je obenem na distanci, ki stalno opazuje, kaj so tista literarna sredstva, ki so povzročila določene učinke. Ampak tukaj spet seveda ni vse odvisno samo od literarnega dela in njegovih formalnih postopkov in sobinskih, ampak tudi od splošnega literarnega, umetnostnega, družbeno-političnega, ideološkega, tehnološkega, zeitgeistovskega, in v končni fazi tudi čisto osebno, zasebnega konteksta, s katerim vstopamo v delo. Pri čemer seveda ne smemo pozabiti niti na zavedanje produkcijskih pogojev, v katerih je delo nastalo in s katerimi vstopa v javni prostor. Vse to, kar sem zdaj naštel in še marsike drugega predstavlja okvir, skozi katerega vstopamo v literaturo in ki posledično prek naše udeleženosti postaja tudi del literarnega dela samega. In zato v končni fazi vidim nalogo literarne kritike tudi v premišljevanju teh, kot da nevidnih okvirov, ki na več ravneh, od forme, ki jo delo zavzame, do neke prtljage, s katero mi sami vstopamo v delo, strukturirajo našo interakcijo z literaturo. Hvala lepa. En velik aplavz, prosim. Hvala tudi žiriji. Bravo, res, iskrene čestitke. Tako, to je bila podelitev letošnje Striterjeve nagrade, s katero smo zaznamovali 18. festival Pranger. Ta pa se že drugič nadaljuje tudi jutri zjutraj v pol desetih v kulturnem centru Rogaška Slatina s tretjo zadnjo letošnjo razpravo ter skupnim kosilom v Grand Hotelu Rogaška Resort. Jeseni pa ne pozabite, selili se bomo tudi nazaj v Ljubljano, kjer bomo skupaj z z ZRC in Knigarno Azil pripravili razpravo o slovenskem gostovanju v Frankfurtu 2023. V Mariboru in Ljubljani pa izvedli še delavnici kritiški studio. Festival poezije za najmlajše Ela Mali Pranger, poimenovan po Eli perocije, ki je prav tako zelo tesno povezana z rogaško slatino, smo letos že izpeljali z natečajem in sicer kot rečeno v močnem partnerstvu s knjižnico rogaška slatina. Priznanja smo podelili na spletni prireditvi 5. junija. Prangerjevi trije kritiki, torej kritičarki Diana Pongršič in Veronika Šoster ter Peter Semolič so izbrali pesnice in pesnike 18. festivala Pranger. V nadaljevanju nam bodo predstavili kanček svoje poezije iz izbranih zberg. Pesnice in pesniki so Manca Košir, Moani Sinanovič, Maja Vidmar, Ivo Stropnik, Dejan Koban, Nina Medved, Anja Novak Anjuta, Marko Matičetov prek videoprenosa in pa Krištof Dovjak. Pri nastopu Iva Stropnika bo uporabljena video stvaritev vrhunske videastke Toni Soprano Mene Glejte v produkciji MKC Maribor MKC Črka. Naš program, naš dogodek je pa tudi del programa Bralne kulture, ki ga sofinancira javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Seveda pa se moramo še enkrat zahvaliti tudi vsem podpornikom in sponzorjem, ki jih verjemite ni malo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, občina Rogaška Slatina, zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, knjižnica Rogaška Slatina, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, društvo slovenskih pisateljev, Grand Hotel Rogaška, Truberjava hiša literature, Časnik večer, Mkc Maribor, Mkc Črka, društvo Gaja, knigarna Antika Celje, kavarna Mija Mija, Klipping D.O.O. in in podoba deovo. Zdaj pa na odr toplo vabim izbrane pesnike in pesnite, da z nami podelijo kanček svoje poezije. Lep dober večer vsem. Vse dobre reči so tri in prebrala vam bom tri pesmi. Zakaj mi šumi v šesih? Šumi mi v šesih, ker sem davno živela v oceanu. Nekaj hotela ostati, da ne bi pozabila, kaj je prostranost in kaj je globina noči. V šestih znašoljkih z dna ustvarjeni za večnost, ko plusne smrtni val, se spomnijo svojega doma. Kako smešna je nepotrebnost? Ha. V sobah polnih tišine režem zavese podob ki kot perilo visijo na vrveh moje duše. Plapolajo in terajo pozornost za svoj ništrc. Režem jih rjuhe vsak dana, spiram kričave besede iz njih. Dogole beline jih ribam, da vame vampirski zobje. Brez moči ostaje razprta usta, obupna brez hrane za svoj obstoj. Kar je zunaj bledi. Notranje se dviga umir in spokoj. Kako smešna vsa nepomembnost. Upadle so njene zastave, zamrruje boj. In teh težkih časih, ko se sprašujemo, kako ljubovati, mi je glas za eh, zašepetal, kot pač vse te srčnice, cole pesem. Kako ljubovati. Kako ne lajati na vsakoga in vse v tej gluhi lozi? Ne privoliti v svet v edini način tu živetja, Iskate, iskati reže, dan za dnem, uro za uro opravljati to delo, garaško, ki na vides nič ne spremeni. Se bo videlo, se bo poznalo čez krožnice časa, se bo razraslo spoznanje. Da skozi reže svetlika resnica, skozi praznino se vsega dotika. Samo ustrajati, samo to. Hvala lepa. Vsako noč naši dvojniki plezajo na goro. Videti želijo obred, Slišijo zvončke ovc, ki nemirno postopajo po jasah. Mi smo v barih ali doma. Vsako noč naši dvojniki plezajo na goro, a mi tega ne vemo. Oprezajo za zelenimi kresničkami. Hodijo mimo planinskih koč s prižganimi okni. Ne vedo, ali so gostoljubne ali ne. Za je mok. Včasih se nam nočnih pogovorov zazdi, da je v naših sobah še nekdo drug. Vsako noč dvojniki zgore upijajo, da ni obreda. Njihovi glasovi se izgubijo vetro. Bila je hiša z velikimi lesenimi omarami. Vse ure so se že zdavno ustavile. Ena med njimi je Vsakič, ko si prišel, kazala pravi čas. Skozi okno si slišal govorjenje, kot skozi vodo. Nisi prepoznal besed. Po zvenu si videl, da je to tvoj jezik. Vsako, vsakič se je noč spustila za stalno. Vsakič je sledil nov dan. Prebrala tri pesmi iz spomina in še eno na vrh. Pepevnik. Očetav rumeni palec je dišal po tobaku, morava brez filtra. Ko da je vse na svojem mestu in diši tako, kot mora dišati. Rada sem čistila plehnati pepevnik, saj se je zdelo, da mu je več do cigaret, kot do česarkolju v življenju. Tudi tebi kupujem cigarete s filtrom, da me ne bi zapuščal po noči ali v nedeljo, ko jih prodajajo samo na bencinski črpalki. Včasih, ko čistim pepevnik, se zdi, da sem bliže ljubezni. Tja čez. La von novega okanskega kita, ki se je čisto malo potil pod prsti, Nenadni sunki cvetočih grmov, tistih cvetovine, ne, cvetovine pravega jesmina in tistih skritimi cvetovi, ki jim ne vem imena. Pravkar pokošena zelenica, deteljica in trpot, trpotec se mi zdi. In pregreti asfalt po poleti ta von. Samo enkrat neke zime pred novim letom bežen okus kardamoma. Še desetletja nisem vedela, da je bil kardamom. Za ta stanja se je zdelo, da nimajo prav nič opraviti smrtjo in me lahko primejo za eno roko in me živo in s celim telesom potegnejo tja prihodnost, kot siroto iz vodnjaka. V tistem dolgem hipu. Fosforna žogica na novoletni jelki je v temo, kot bel duhec Kmalo potem, ko smo ugasnili luč. Do nemoglosti sem si želela ponavljati to čarovnijo. saj se je v tistem dolgem hipu med klikom stikala, vsi smo potihnili, kot da se ne bo prikazala, če bomo govorili, in prvim obrisom kroglice v noči srce vsakih skrčilo in se takoj razširilo ob nečem, če se še tako hrepeneč pogled ni mogel zadržati. Izrez. Od tukaj, če sedim pri vidim vrh velikega bora. Dva temna vrhova pravzaprav in oblake okrog. Nebo zada je svetla modrina. Če se na stolu malo zrovnam, slika ni več popolna, spodaj so hiše in izrastki nekih naprav. Brez slabe vesti se vrnem v izrez. Včasih se izpod okenske police zažene jata črnih ptičev, se v srčnih sunkih zamešal sliko in popada spet dol. Hvala lepa. Ljudstvo je odporen na nizke odarce, z vampirskimi podočniki, visoko in plavolas. Ali hočeš raje zamreti takšnega s plešestim naglavnim grebenom, z gibljivima mezincema na nogah in opesti s figavim pavcem? A izkažeš antropologom prihodnega stoletja sključenega podrebnika evrotalca že na tleh, na malomeščanskih ulicah, odpornega na živo minus 20 in peklenskih 40 nadničlo, takšnega, ki je že znal uporabljati za botrebec. A si želiš redek mozejski primerek evrotalca s pokončno hrptenico ali rajši nagačenega bodybuilderja? Morda kakšnega, ki je prepuščal svoje pobite pokojne, pokopavati na ključnim evrotalcem. A želiš izomreti takšnega, ki je še znal piskati na parno piščalko lokomotive, domoljubnega ob tabornem ognju in vino, paničnega med potresi in vulkani, evrotalca naslonjeno mislečega naročaj lopate, zaljubljenega okopja, hrpune, puščice in loke. Evropica brezmadežnost početa, a si želiš izomreti obrezovalce globokih ran in izvirnih grehov? Evrotalce, ki so v zatesnenih promenadnih skafandrih razvijali lasten zrak in odprtih ust dihali škrgami, za svojim hrbtom iščoči tvoj pravi obraz. Noben čas ni nikoli izrazito naklonjen poeziji, zmeraj je bolj blago nagnen k trti in hmeljo ali rižo in konopli in veliko prenaglen z besedami. Pripolni zavesti, da sem izumil krampersko poezijo. Torej, neko jutro sem se zbudil, postal neizmerno žejan, ker ni bilo nikjer nobenega seska, sem bil odtegnjen nujnemu užitku. Kaj mi je preostalo drugega, kot ustati in nak odhiteti na dvorišče. Popolnoma sem bil nor in lep, in prevračal sem odpustke. Prišla je množica Andrejev, vendar nihče ni vedel zakaj. Zdaj sem že hromev, da hočem seske in mleko in svetovni mir. Andrej niso dorasli moji skromni zahtevi. Zidali so, panično so zidali hiške iz prepeličih drekcev, prepevali zdrava Marije in skrivali rdeče igralniške žetone v svojih majhnih ritkah. Zrasel sem čez celo goro zeleno. Razprostor jezne peruti, polne žebljev in rjovev, da hočem v rokah držati največji kramp na svetu. Na to sem mirno udarjal ob salonitke zadnje generacije in izpod slokih ruševinic se je prikazalo obličje svetega Tetrapaka. 3,2 odstotka tošče, svinjam se ne meče biserov, kobanu se ne trati mleka. Kako se po mestu podijo rumeni zmaji, da bi se skoraj lahko dotaknila njihovih urnih, gladkih teles. Kako tega ne storim, da me privlačna sila ne bi potegnila na Se zadovoljim in stojim tako blizu, da me vzvalovijo lase, preden za trenutek postanejo na trgu. Morda, Za tako name prenese občutek, da vem, kje je naslednja postaja. Kako v sebi skrbno gojim bolvarje in aleje, tramvaje, strmo uspenjajoče se griče, zelene fatamorgane sredi mesta, Kako se na njihovem vrhu zdi, da sem nekaj dosegla, da je ostalo zdrknilo z mene med hojo na ukreber. Kako živo čutim raztezanje med biti doma in biti na obisku in se včasih igram, da ne vem nič o tem. Kako pogrešam priložnost, da se izgubim temeljito, Zato v kopalnici hranim drobne pripomočke tega drugega življenja. Odpotujem vsakih nekaj mesecev. Se vrnem s pohtečimi mislimi. Se drugače zvijem v domače proge. Jih morda razmehčam. Kako mi je po drugi strani dovolj, da sem doma, ker je majhno. S gostoto pešcev na pločniku da lahko mesto obhodim svojima nogama, nemotorizirano. Si ogledujem drevesa in labode. Kako sem jih oni dan videla jadrati po zraku. Sem ob tem postala lahka in bela. Hvala. Sam, da gospodov Županu razložim, zakaj sem poročni obleki, ker še ne ve. Zato, ker mi je babica rekla, da bodo poroke vse mi. In kar koli boli, vsaka pesem, ki je rojena iz rane, je potem ozdravljena s poroko. Tako. Če pa želite biti moji ženi, pa tudi to sprejemam. Vsaka pesniška poroka je dobrodošla. <totim> A ja, pa rekel so mi, moji kolegi, da ste včeraj obljubili masaže, ne. In potem sem jaz danes prišla tja v spa in so rekel, da masaže niso vključene. Da <laughs> še eno rano imam za ozdraviti. <laughs> Ampak je bil pa bazen, <laughs> tako da sem dobila um, svojo, svoje nebesa. Biti ali, ne biti? Mm. biti ali ne biti. Biti ali ne biti. Biti ali ne biti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 ali to je deprašanje biti, ali ne biti, to je ali ne biti, ali ne biti, to je zdaj prašanje, biti, to ali ne biti, to je deprašanje. ali biti, ali ne biti je to vprašanje. Biti, ali biti, to biti so bolj dar za nim pametnejši bolj prodoren in lepšejši biti, nikdo, ali paraje ne biti, biti je manj kot ne biti. Biti ali ne biti to je zdaj vprašanje, biti ali ne biti to je zdaj vprašanje, biti ali ne biti to je zdaj vprašanje, biti ali ne biti to je zdaj vprašanje, biti ali ne biti to je zdaj biti ali ne biti to je zdaj vprašanje. Ne biti, ne riskirati, ne želiti, ne poznati, ne vedeti, ne boliti, ne biti, ne riskirati, ne želiti, ne poznati, ne videti, ne boliti, ne biti. Ne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 Je ne biti isto kot se vbiti, koga vbiti, skomoditi, kdo biti, ako ne biti, kdo biti, ako biti, biti nekdo, biti, biti, biti, biti, biti, biti, nikdo, biti, nikdo, biti, biti, biti, nekdo, biti, nekdo, biti, nekdo, nekdo, nekdo, nekdo, nekdo, nekdo, nekdo, biti ti. Moja pesem ne gre v globino, dovolje drugih, ki to delajo. Moja pesem gre v neboj in prek poljan vesolje, si vi, ki date nekaj in vse na to globino, pojdite kdaj na izleti. U vesolje, poi dite kdaj najzlet, izlet. U vesolje, poi kdaj najzlet, u vesolje, a viste da vesolju še niso našli konca, globina pa je davno zdefinirana, izmerjena, postavljena na trdno tla, a viste da vesolju še niso našli konca, globina pa je davno zdefinirana, izmerjena, postavljena na trdno tla, pojdite kdaj na izlet u vesolje, pojdite kdaj na izlet u vesolje, pojdite kdaj na izlet u vesolje, pojdite na izlet u vesolje, pojdite na izlet u vesolje biti ali ne biti vozde biti ali ne to jest da prashanje biti ali Nebiti to jest da prashanje biti ali ne to jest da prashanje biti ali ne biti to jest da prashanje biti biti biti biti biti ali ne biti biti biti biti biti biti biti ali ne biti biti nikdo biti nikdo biti nikdo biti nikdo biti nikdo biti nikdo biti nikdo nikdo nikdo nikdo nikdo biti su sakin timpolšibul dar sanim pametnejšibul prodoren ni lepšejišibul biti nikdo ali paraje ne biti biti niče je ma biti biti biti biti biti biti biti biti biti biti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 Hamlet. Spet sem zamodila. Predolgo sem se oblačila v kostum. Tkanina me zapeljuje bolj kot sama vsebina. Tudi če meni na odr ploskajo. Biti ali ne biti ni več vprašanje. Pomembno je, kaj se v medijih. Hvala. Planeti krožijo okrog zemlje, bale okrog balinčka, na balinišču, ki je ravna ploskel kot zemlja, za nas, ki nismo brali Galileja ki nismo potovali s Kolumbom, ki nismo odkrili ničesar, Česar, ker živimo v času pred velikimi odkriti, kot stari Rimljani v starorimski provinci, Za nimi tukaj ni ostal ben kamen, samo ta igra, ki jo igramo po naše. Nam je pokazal da tudi mok in da bale mučijo. Na premici prevajanja. Sinu Jušu. Ob belih panih sedimo po tuško, z ravnanim hrbtom sklonjeno glavo hlepimo, po letenju sočutju. Duhamo travniške cvetlice, duhamo med, duhamo zgoščeno, samoto, smrekovo, Smoro, grenko prežvečimo violično še zmeraj otroci. neučakani kanemo sovzo in že izjokamo studenčnicoj, da se odprhajo čebele. Po pogovoru s podočnjaki v zrcalu zberemo moč za sprehod. V parku sedemo na klop. Sezujemo priluknane sopate, razparane nogavice in se izpovemo pesnikoveme kipu, bronu, pesku, travi, ki požene med golimi prsti in izrine žalost. Starec na desni, dete na levi, ustrajnost nas skrpa. Ko prisluhnemo bližnjim, bi morali odpreti slovarje. Mogoče ničesar več ne razumemo. Mogoče smo si sami krivi. In poslušamo površno in gledamo zamegljeno. In spregovorimo, ko bi morali močati in močimo, ko bi morali govoriti. Razprte dlani dvigamo v zrak, priprošne drhtimo vrabčki na preimici prevajanja dolgujemo si dotike, dolgujemo si poglede dolgujemo si besede dolgujemo si udhihe dolgujemo si izdihe dolgujemo si poljube dolgujemo si obljubljena sonca Obljubljene lune, travniške svetlice ja se v gozdovih. dolgujemo si hojo, verze, bliže z žulje. Hvala. Živja. Uh, jaz nisem Marko Matičato, ampak bi sam vzel minutko pa prebral tri njegove pesmi, ker kle niste slišali njegove poezije, pa se mi zdi fer, da slišimo par verzov. ampak nisem dobil uh, te njegove zbirke aktualne, ki smo jo obravnavali, uh, pa prejšnja, na tleh je nastalo morje. V pesmi je čas, kot v sliki, ujet, da ne mine, da ne loči dveh od časa, ki mine, izklopiti se od sveta, od ljudi in biti stvar na svetu brez pameti, brez srca, brez glasu o tebi. Semena čilijev sem prinesel domov, da jih posedim v našo zemljo. Nisem jih še, zaradi mraza počakal bom na boljše čase. Hvala, Marko. Hvala vsem nastopajočim za tako znemrljivo branje. Mislim, da si vsi zaslužite še en velik, velik aplavz. Čestitke. Tako prijadrali smo koncu letošnjega 18. festivala Pranger. No, koncu. K koncu niti ne, to je le uvod v nov festival Pranger 2022. Um, upamo in držimo v pesti, seveda da se zopet tukaj snidemo. Sedaj pa seveda vas vabim v avlo pred dvorano na zakusko domačega kolektiva Gaja in na klepet. Hvala ker ste tudi letos jadrali z nami na teh ustvarjalnih krilih. Se vidimo spet naslednje leto. Hvala lepa.